الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفاتتخذونه و ذريته أولياء أمين دوني وهم لكم باسال الزوالمین ابدالہ سورۃ الکہف کی نفد العلم غیب و واقعات 4 چوب اور اصحاب الکہف نو یولیاء عالم الغیب نو رسول اللہ عظیم شخصیت سبا دحال نہ خبر نو علیہ علیہ او ګور موسی علی السلام د خضر علی السلام په کارونو خبر نه او خضر علی سلام وای ما فعلته عن امری دا ما د خپل ځان نه نه لیکړی او ګور ذل قرنین لوی بادشاہ لوی ولی د قوم په خبره نه پویدا سورۃ سلور شه او سلور بابونو یو باب مخک شو، اوست دی زین دویم باب آیت نمبر نها پنگزو سپوری پا دی که دویم شبهرت که یو پا باره دا اصحاب الکهب که دویم دا پا باره دا جناتو که چه دی پا غیب و پویگی و دی متصرف دی داغی جواب چه جنات دا شیطانان دی و دا دا خلق واقعیدی خرابی باغی واقعازی کر که دا آدم علیہ السلام او دا تقریبا پین زمزل بان دی واقعا زکر کئی دا آدم علیه سلام او دا شیطان. دل تا دی واقعی مقصد سره سد پاری زکر کئی نا دل مقصد نفی دا تصرف کئی د شینات و نا چی دا متصرف نری او دا شیطان دا خلق واقعی دی خرابی وَيَذْكُرُ لِلْمَلَائِكَةِ <تصفح> وَيَذْكُرُ لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُودَ لِآدَمَ کَلَ چوي مون پريشتوتا سجدا او کوي پتا رب دآدم دا عليه السلام فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پس دوی ټولو سجدا وکړ مګر ابليس و نکړ کان, کَانَ مِنَ الْجِنِّ او دې ده پيريانونه یو جدا نو اده سا کَانَ مِنَ او دې ده جناتو او داده پرښتودل ان ده ولی پرښتوب چینه کیږي او داده بچی کیږي ادکینار او ماده او می افاتت ففاسقان <تصالحان> امر ربيه او سو اتده د حکم د خپل ربنا ايتا سنی سيد الله راو داده اولاد لره اوليا دوستان بیسر او هم لكم عدون او دیس تاسو د پار دشمنان بسا لزوالی می نه بله بد ده دپاره د ظالمانو په بدل دلهې شیطان او دغ اواد بسا لوالی می اصل ک دی بصل اتخازو لزوالی می نه بله ډیر بد دی دانیول دشیطان دا ظالمانو دپاره په بدل دله کې۔ اشآ، ما اشآتون خلق سماوات والآرز، ما ندیا زرکلی دیلارا پیدایش دا, دا سمانون و دزمکی تا، دا جنات یا دا ملائک یا دا ټول مخلوق، او نا پیدایش دا نفسون و دا, دا او او نای مزا نیون که المزولین، دو گمراکون کو شیطانان و عزو دا امدادیان و یوم یقولو نادو شرکائی الذین زعمتم و کمارا چی بو یا اللہ او عزو قی زما شرکانو آئی کسانو تا چستاسو پی گمانو چی دادا لاری شرکا چگه کیو تا پس دای بچی کی غی کیو تا فلم یجیدو فلم یستجیبو لهم پس چر باغی قبل والیون کی دای دا پارا. او بګر زمون په مې زده کېمو به قاهلاکات ورال مجرمون النار او به ني مجرمانو ور فظن نو یقین بو کې د انهم واقعوها چې دې پر وتون کې لري دي کې ولم يجدوا ان مصرفا او به نمې د داغې نه زیاده ورې دو ولقد سرفنا فهذا القران للناس من كل مثال ترغيب قران تا و تاخیر سره بار بار بیان کړی دی من په دې قران کې د خلقو د دا پاره د اړ ضروري خبره نه مثال نه مدارک کوئی ما یحتاجون الیه چې دوی و ته محتاج خبری او د انسان اکثره شین جدلا زیاتدار شینه جګړه کون کې دا ول ازجر و ما ما نعنا سیؤمنو دیم زجر نه دې منی کړي خلقو لپاره د دې نه چی ایمان راوړي کله چراغ دیتا هدایت او د دینه چې بخنه او غاری د خپل رب نه مگر دی خبره الا ان ته یهم ګردا چراشه دیتا سنت الاولین طریقه د عذاب د په خلکو او یا راشده دیتا عذاب مخامخ یا علماء وی چې کد سنت الاولین نه مراده عذاب شي معاویات یهم العذاب او قبلا بیا سمانا او کدی نه عذاب نشو نسو مراد دي نو جواب دوالو نه مراد دي عذاب خصمانا الا ان تيهم سنت الاولينا اي کی عذاب ته و مبهم اويات يهمل عذاب قبلا دي کی اشاره ده عذاب تا بتصريح و ما نرسل المرسلین ان مراليګم غليګل شي پیغمبران جواب دا پیغمبران دي ولا عذاب ور کی کنه جواب ارې صرف دا بشارت او ذیری د پاره او د یاره د پاره او دا زجر دی نرالی غومنګ پیغمبران مگر زیری ور کون کیو یاره ور کون کی جګړه کیا کسان چکو پرې کړه د پاتلو باندې په غلط اڑم دیون بیا وسره خطر دی د دې پاره چې کمزور استاره کی باغې سره حق نیولې دی آیاتونه زمما واغ چې د يرولې شي دا غې نه حوزو او پټو کو سره بل زاجر سوګ دی لوی ظالم دا ریچانا چې پانوار کله شو پایتونو پیاتنو دراب دا پس د مخ وړاو دا غینا او یری کله لاګه چې مخکمو ګناو نه کړیو ددلاسو نو یا کدر منګر زولری پزلون دای باندې پردی چې پوانه شي پخران پو وګغونو دای کړه درنواله او کتره بلې دی لره هدایت ته پسیچر هدایت نمو می دای په داغي دا وخته همیشا رستہ دې بخنه تاونکه خاوند دې ربانی لو يأخذهم كنيول الله ديب بما كسبوا بسبب ده گناہوں پوران لعجل لهم العذاب فخطل وخامه خفتل واربے ورکلے دیتہ عذاب بلکه ده ده دا پاره یو وعده ده لئیه جدو من دونهی موئیلا چی چری بده مونمی داغینا زید آوڑی دو و تلکل قرآه لگنا هم داغت کلو والا دی چی حلاک کری دی منگا غیل را ار کلی چی ظلمو که و جعلنا لی محلی موعدا او گرز د ده د دا حلاکت داغی ده دا پار وعده یو وخ معلوم مخده اینا عذاب نرازی و اذ قال رب موسی لفتاه لا ابرحه حتى ابلغ حتا او امذيا حقبا اس د دې زینا دره محسا تر بحاسی پوري په دې کې دره صبح چګोरा موسی عليه السلام او خازر عليه السلام خازر عليه السلام علم الغیب او کنه په ټوټو تارونو نو جواب موسیٰ علیہ السلام علی ملغیب نو دا خاضر کارون ورطنو معلوم او خاضر علیہ السلام متصرف و علی, علی نو زکا غوی چه ما فعلتو عن امری کل چوی موسال سلام لی فتاو خپل غلام تا یا خپل خادم تا همیشه بای مزا چی سپر بکون تردی چو رسم زیر دو جمع کی د دو در یابونو تا مجمع البحرین زید یو زید دو دو دو سمن درونو تا او یا حقوبا یا بزمز حقوبا دیری پیڑای دیر زمانا دا, دا بخاری کې راضي چې مصاله سلام تقریر کو چاته تپوسو کې جستانه لوي عالم شته نو مصاله سلام او توي چې نا او خبره سويوا زکه نبي اغه په امت کې دوټول نه لوي عالمي خو الله تدا جواب واخ نشو نو الله او توي چې شتا په بازکارونو کې چې تا تا را غېلم مشتا علم غله ما علم نو دا سووک د اضیرله سلام کمځ کې به میلاویږي کم دی ک چې دوړه د یابونه یوځ کې نو مثال سلام دومره د علم شوکو چې د هغې روان شو او زمه چې دغنه علم هغه حاصل کم اوزده کممه کله چې و مثالله سلام خل غلام ته امشببه مزه چې زبا سفر کومه غلام دسې نو ان خادم، در دې سم زید صف زمکه دو دو دو سمندرونو تا او یا بزما زه حکوباتې پیړې د مځمال بحرين چرتو سو کوی چې دا په افریقا کې دي او سو کوی چې دا محمد ابن قاب القرزی سی وای چې دا 50 یو زینم دیال ته بازي علما وې چې دا بحيره روم او بحيره فارس څنګه کې یو ذشويري نو غزه کې دی او دا به تر قول لري قرطبي هم لیکلي دي تر دې هميشه ومه زه تر سمزه جمع کې دو دو دو سمن درونو تا او امزي يحقبا فوقب دا هران ابن, ابن عباس وای ډیر زمانه یا حقوق او, او, او یا قاتل توای یا بعضه علما وی حقوق اتیا قاتل توای سکهل کال یادای والله اعلم فلما بلغ مجمع بینهما نوروان شو ځان سره مېم واغس د خوراک د پاره الله او ته مې واخلې خوخه گئی او دینا بخورا کم کوایی، او چې کم زی که دارا جوانده شو، او بوک روان شوه قلتا بخازیر علیه سلام ملاوی گویی فلم ما بلغا مجمع بینه مار کلا چه ورسی دل دوارا، سیده جمع کې دو دمینز سمندر دو سمندرونو ته نسی آخوتا هما، ایر کتوارو ما ایخ پلارا، پس وینی والا لار اخ پلا پس سمندر که سر باند شروعنگا، اینی چه مخی باتا، روستا بور با پس یو سوری جوڑی د کل چې پورې شو دا د واړه داغه زینا وی خپل خادم تا راړه مونږه تا ناشتا زمونږه لکد لکینا من سفرنا ها جنا صواب فتاخیر سره مخ شو مونږه د سفر زمونه چې دا د استړی والی سره د یا مخه مخ شو زمنګ سره ده سفر ده دین زمونه والی کھڑے والے قال قال رائتی زوینا ال الصخره هغه خبر را کا کله زمنګ زوین او ښا ګټ تا یقینا مایر کم ای لرا دن موسی علی السلام ودشو ستړې شوو د خادم ته وی تبناسی بیا وجو وی صحیح ده چې موسی علی السلام ودشو خادم قتل مایک فضی کی روان شو پوکه او دویره ورگی وصل آغاک نکومه چی موسیٰ علیه سلام خوب پورا کی را پاسی گی نبیابو تا کساو که چی روانی دنو بز دا خبر تییر شو مایف والتا پاتی شو آلا و تر شو چی آغا و تایی خوارا کرا کچی لگو کم آغا زینا مخ کلارل نو دی وته خبر را کما تا کله چیزونه مونږه ګټي تا یو یې تنن مېر کمه ای لارا نو دا سوال از چولې دی راو هو مان انساني الا الشيطانه نو ير کله دی مېلا مېلا زمانه مگر شيطان انس کروو د دین چياده کمز اتا تا یې شيطان رنه یې ورک او دا ادب شما ماته ته ویلو چې دا غلط کا نسبته با شيطان ته کې وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا یوله ودی میلار اسپلاپ سمندر کې عجبن ناشنا قال ذلک ما كنا نبغي اغه ودی ذلک ادا ما اغه دې كنا چې مونږو نبغي چې مونږ لټاو فرتاد واپس شو دوارا الا ساره هما پخپلونه خوبانه قسو سوا وپسراتل کی بیا پغ خپل زور پر راضی چې بلغه الانړ شو فوجه ده عبده من عباده نا چه واپس را لگ و غی دوارو یو بنده زمانگ د بنده گانو چې چه ورکڑو منگ آغطه میرا بانی ده منگ طرف نا او خودو نا کردو منگ ده آغطه دخپل طرف نده یو خاص علم دو خزیر علیه سلام ده دخپل نو اصل کې ده بلیا بین ملکان بین فالغ بین عامر بین شالغ بین ارفحشت بین سام بین نوح او łu... <ES> تا وعائی، وعائی، ده ده حب، حب، no. خزیر زکاوی چی دای علموی لقب او یای لقب نو دا خزیر بیو تا زکاوی چی دل اللہ دست یو نشنا علامه ور کردی و چی ده با پود چه کلاس از مکبانی که ناستا نو آغا با تک شین چمن جو شو نو خزیر تک شینو کنا نو آغا زیب شین شو نو زکی و تا وی دا خزیر علیه سلات و السلام دا ډیر او چټ سره او ورستو برام شي جداد زل قرنین چې کمی سکندر او کنه دا اغه دی وزیر پاته شووی ډیر او چټ سره او د شه او نبيو مو الله الله خودنکړو مونږه غت زمنګ تر په نه دیلم وی غت موسی عليه السلام هل اتتبعک ایز تابی دار کوله سمستا الان تعلمنی پدې چ خیبت ماتا مما علم تر رشد باز داغینا چ تا ته فضلې شی ودي رشد تعلیم ده ہدایت یاد اسلام خبره یې جما له داخلا راکه نو چه او طالب دیو عالم خوال زی اول باگه سره ملاقات کئی اگه تا بوی چه دل تزر آزمانو مالا با داخله می لاو شی نانا چه مدرسه لار شو پی سر پکی او برزا و بس پرست قوی صاحب کتاب ماما دا سبا نئی موسیٰ علیہ السلام ایما بدان سر پریدی او کنا نو هغه وت وی تاسو کې علماء علی سلام واچو هغه الکه تاسو کې وې زمو سائمه غکار وخت غوسو دا سلام متعارب نو تو خلق کافر او اکثر نو وې زمو سائم کم موسانو نو خدای مشورو وې د بنی اسرائیل هغه و یاو وې صلی راغلي وې چتان علم حاصل کړ وې رو رزم کې که ز به یو کار کوم به ظاهر کې ستا مزاج خلافی نو بیا به زما ستا جګ را نو زه تا سره روجنګونه نه شم نو قالا او توین نکای چین انت لن تستطيع حی چرې طاقت نلری معیمه سره صبر اند پات کې دو ولی څنګه نشي ست تکلیف ډیر ده نا واكيفه تصبرو <تصفيق> سرهږي بت صبر وکي عالم عالم توحید به پاغي باندې چتا ګيران راچو ولي پاغي باندې خبره په خبر سره چې او شهت معلوم نین نو ته څنګه صبر کې او اگر غلط کاری ظاهر کې نو دوه توې جدا به نه قالانو ستا جی دنیا زر دے چوبو میں تمہ خوا خشد اللہ سفر نہ کو نہ زبان پرمانی نہ کو مستا امرند یوکار ہوما یوکار کے مستانہ پرمانی نہ کو اغه وی فین تباتنی کت زما تابیداری کے شرط بدائی مدرسہ کی شرط نو لے کیو جایز نو منی وی دا شرط دے ادا دے ادا دے وخجی منی نو بیا و تنگولنے کے بازار فین تباتنی کے چر تت تابیداری زما فلا تسالنی نو طب تپوس نهکې زماه انشديی شبارره کې تر دی چې زه بهخاره کو متا ته غ نه نه یاد دا شو چې ما در ته ترسوو خبره کړي نه دما طب نوې چې دا د ولی او پلو دا دیوللو پهځان بټینګې. فانتوالقا دوار روان شوی سیده وادو شوی واس روان شو دوار حتا تردی زاره که با فی سمندر پا غار روانو واس فانتوالقاوی اگه خادم واس رشتا خدا غنون نه نیادی چی مشر خلقی یادی لکه سره را غلی دلتا انو ګور خلکوې پلانې شي براغلې نو پلانې شي غواځي نه هغه سره ورډره ورو هغه سره پرګاډ کې خلکو مخکې رسته رواني غنا او خلک هغه ا دی پلانې راغلې ولکه دا څه چې د شپک کسانو لانې هویا ځینو پدې تابین واغه نه یا دي داد دای خادمونو زکه غنه یا دي علم محمد صالح <سؤال> سلام کوغه نه کوي او یا داوا چې هغه چټی ک چې تاسو کور تازه او ما ته مدرسې کې داخله ملا اوسه زه په درته یې ساره همدغه مدرسه نو چې څکور سپک پروت داد دادلارې مدرسې یو په بل خوا چکرې ماخه کله علم خلق لار کې کله جمعه کې کله مدرسې کېږي فا اینی تباعتنی فلا تسالنی انشه این گت تا بی داری که نو تپوس بنا که زمان دیوشی پا بارکی خوافن تو لکا روان شو تردی چکل دوارا سوارو شو کشتایی که خرقاها سمندر پا غارا غارا روان کشتای تیشاره اکرا خاضر علیه سلام نو کشتای رالا بس ویراخی جا ورو خطرو خارا نو مر غیر او د دې کیشتهي پر غاړه کې نهستا بخاری کې روایت شي کله کې انو د سمندر نه پدې مخه کې دیبر دی आवाज اسکلی حضره عليه السلام موسی عليه السلام تویدا وګره وې زمما او استا علم دا الله دے علم په مقابله کې دا څه دی لکه زما اوس تا علم لکه د مرغې په مخکه کې جسم راوپراله او دا الله دے علم مثال لکه سمندر دی ها ملي عالم هغه الله دی ځکه دا هغه علم بے پایا دی انتها نشته ها حتا ازاره که با فسطینت خرقا تردی چګلا سوار شو دپ کیشټه کې نوېش لاو لاګی درا قال خرقتاه لتوغرق اهلها اغو توي خان چې څنکي ناستن کنا چېټي روانه شو نو موسی عليه سلام ناست خزره علیہ السلام تر خزره واغست او تر خزره واغستن دزر دزر دزر دزر او اس نوې کیشټه د واګي ته ونی ولا رو ور مټ تختې ولا ماته پروت ویست اشتای ل یار خپل وراله کار انو موسی علیہ السلام چې اوس دی ته ګوري او ګور دومره خسرایو اشتای مالک چوی پیژان چې دا حضر علیہ السلام دی دا بل په اسره طالبونو دغه نه پیژان را انو بازار کو ش رازی جی بخاری کې رازی اشتای کې کینول او ته سونه کرایا دا و یو روپي کرایم دین دا معلوم اشوان نکا نو خلق باندې تو لگاوا با ذ خلقت تغریچ بستنکان ولاستاو کې غټا تیوکي دنه مګټا په دایچ لګاوله نشنو کمسه کم غټا وخت متور نو اغه پګشتي کې کې نو او کرایه ته وانه غستا حملوهما حملههما بغیر نول بغیر کرایه چې کم دینو پګشتي کې سوار کړی وي کرایه په گناخ نه نه ځکه هغه وي زمون غریبۍ سم نه ختمي خونن په کتاب پیغمبران بو زمون زمادہ کېشتي الله مبارک کې زمادہ کاروبار الله مبارک بغیر نو بغیر کرایی پا گشوارا کرایی نو خسره و دهی دمره اکرامو که انو دا غصر خب کارو پا کار داو چه لده ورانا تختیم پا کسما کرده نو ده و لراوله دا گروه ده و لما تا نو موسیٰ علیه سلام خو جلالی سره و اخو اس حیران ده چه دیوستاز تا سوویا تو اس دتو گورا روغ رمتک اشتای سردی رماتک لالا کتالی ستا و اندر قالا رأتھا هو موسی علیہ السلام ting na shau قالا رأتھا هو اغا یوسلا ولت نادلرا دیر پارا چه گھر کے اہل دے لقد جے تشیئا امرا فتحی سرتہ راتل یوشی عمران من من کرن ناروا یا عمران عجبا دیر ناشنا تا قتادہ یا عمران من داہیا دیر سخت قالا لمقلک اغا جوابو و ایتاتمان دی ویری قال هغه وتوی علم اقول لک اغه سره غوسان کار دی ایتاتمان دی ویری انکلن تستت یاما ی صبره چې زچ ته پرځه کې سبق وایا او تما سره نش پات کې دی تیر چری طاقت نلري ما سره د صبر کاولو موسی علیہ السلام جو وو جواب پته نه او د به اوزمات شوي یا نه چې تزه ته ما زه نهشي پاتې کي قال نو غویله تو اخیزنی منی سما ب ما نې تو پاغې چې ما پری خودا یا ما یرته ولا تر هقنی من امرې اوسرا او موغورزه اوماللاره زما د کار نه سستی ته یره ج ما رړی د سرېمر کوونوي راغلی م دومره پوسوب به خبر نومه ز بیا به نکو نه بیای رضا که فندفلا کانو دوار بیا رواش روان روانشو حتا تردی زالک یا غلامان چه کلمه خامخشو دیو ساڑی سرا یا دیو علک سرا دا علکو دا دا که لوی ساڑیو دو یو قول داده چه غلاماوی دا معشوم نو معشومی ولی وجه اللاو تا وحی کده وچه دا بروستو غٹ کپیر جوریگی امورو پلار لبدا سر در جوریگی بس ملکوی اللا تا کمخ که دا پتیگان دیگان او یاداده چې ماشوم نو دا غلام دوی سره او بالغو یت تعو الطریقا سراج المنیر لیکلی دی دا الک بالغ او د بشوک کوله فلارو کې او نور بیم مدیر ناروا کارونه کول مبسوطم لیکلی دی چې دا بالغ سیدہ او کتوی چه غلام را غلی دی نو غلام اطلاع په بالغم کیگی نبی علیہ السلام چر میراج خشپا بانی تلیو نو ای موسی علیہ السلام سر ملاقات چیو سر اوشو کنا نو ای موسی علیہ السلام پا جڑاشو نو چا اتوی چې ولی جاڑی وی اب کی من اجل حاضر غلام تا دیا لگ دواجی نا وے تولے وے د زمانہ دنیا تراغه عمره زمانہ کم او د دو, دو امت به زمانہ ډیر جنک ته زیزمادومت نه دا څنګه چللی نو دا نبی سلام السلام ته غلام وی او داغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر وای دو په زوستاله نو دا ماشم نو د غلام اتلاف په لوی باندې کیږي نو دا لوی سره شو کی به کولې ایا وا شمو که ما شمو مشی نو دا وتفاعلن باندې په وحی ویلې شو چې دا برستو بیا لوي کا پیر جوړیږي نو زکار تر دې چې مخ خامخ شو دی وا اکثر فقط له نو مړې کا حضره علي السلام ورغه بس گزارې په او کثرې جداږي یه وله دقشانه دا سر تاو که مسطه وله ماد قالا قتل تا نفسن زکیتن بغیر نفسن او دا دینم دا معلومی دی چه زاره غرزه که و چه مد خماشم نشی که وله ویو تاو آیتاو و جیو نفس بیگونا پاک بغیر دبل نفسنا چه مد نده کرد تا مد که پتاکی سرطای تاتلو کل یوشی نکرن ناشناتا عجیبه کار که دا دی وله اکرالی قال لم اقول لك ما تاتا يقين انت چري طاقت نه لري ما سره صبر اند پات کې دو د ټینګ پات کې دو زموسته کارګرانيږي اغوي او خو پیارا نه غلطي وشو بیا نبی او تو تارین سال تو غان شه این اغه کما تپوسو کستانه مصالح سلام ویره جی خیر ده کوئی نشومه این سال تو کا کما تپوسو کستانه په بار د یو شي کسب ده نه والا تو صاحبنی نو پس پسما مرګره کوامادو ځان سرا قد بالا ختمه دنیا عذرا په تحقیق سره ور سره ده ته زماره طرف نه ډیر عذر نه ډیر تکلیف ار وقت که بس احضرون پیشکو مانو جی بس دا خیری زل دیگانا خلق وی دریم شر دیگانا دا خیری دریم شو بس که دا پیرامی تپوزو که بیا میزان پرې مپرده بس چھوٹی برا لرائی که برائی السلام وی رحم الله موسا موسا علیہ السلام بانی دے اللہ رحمو کی نورو لحیار آلا چې و تار پیرامی بانی کو مکنی یرمی شو خیال میں نو دادیو آغدی که چرته دا خبره نوو کړي چې بیا میدان سم په او وخت لکه تر کړي نو ناشنا ناشنا کارونه به نور لیدلې وي خنور اخیری کې او ته دا وکه او که پیغمبران زموږه تا پہشانی چې خبرو و بس زانا کړي خبره ایبه خپل خبره ولاری چې ما ویلې چې او بیا میه په رضا نو استریت اوس می خا بیا روان شود دو پیره خو گور ماپ شاګر بیا پیر ماپ کا دو پیر ماپ کا اچ بیا بیا غلطی کین نو بس بیا بیا ولر خروج ی زبلږین نو فان طلقا فزروان شو حتا تردی ذات یا تردی چرال اهل قريه نستطعام اهل دیو کې لتا استطعام اهل ها دوالو ډوډي اوښت د هغه مالکانو نه د رکیوالو نه فابو ويزيفوهما ډیر شومان خلق پس انکار او کاږي چې مل مسیا ور کې دی تا ګوره چې چا خکر کړي کنه دا هغه خده خلق نه لري تاریخ یولي کې او چې چا بد کار نو هغه بد بیا تاریخ کې ونی کې له شي وغه د یرهولو نه وي دلته دی کلیوالو ډوډۍ نه ورکړي نو چې ډوډۍ یې ورنه کړنو بد کار شو نو تر قیامت هغه له کوم مل مستیای نه ورکړي مل مستیای نه ورکړي مل مستیای نه ورکړي او کدا مل مستیای ورکړي واه نو سونه چې په دې شي و چومل مستیای ولا خوقلو خړ خورا کې ورکړې خصکا کې ورکړن ټول عمر بې صفتونه کې خکر وکم تولمر بخایه دی عبادت بد کار تولمر بابا دی دی بعدو نظام ساته استتا ما اهل ها باز خلک دسی چې هغه د عزت نام پره پیسو په دولت ډیر مې وو شرمې دی عزت شي خو بس پیسې تو وی ور لگون دی نه واش وی کنه او بای سره پیسې دلای سیرې دی بیا برا شو چې عزت ملان ور شي عزت په نشانه است تمله ډړی غپته دغې دمالقانونه پهابو ضی فما پهغ ان دا کارو ک جیل مستیاور کې د دواړوته ګوره اولتهې وي استقامه هله دوواړ ډړی غته دغې د احللنا پهابو انو ضی فوهما نو ې کلیوالو ان کارو ک جمیل مستیاور کې د دواړوته اول کېي استطه او په اخر کې وای په ابو ویو زئیفو هما شی یو دی د ډوډۍ او غфта او هغه ته ضیافت نه انکار وکا چکلې علما وایې ملما غواړي نو استطعام دی او چې قربې ولای تیار کین نو ته وایي ضیافت واشوي بازه خلق داد او کور کوي استطعام چې دین نو د مړی کور کې جائز دی او ضیافت ته ناجائز دی تو پکی ملما کیگی او دا غچی و سلوڑای نو خیر دی نه یو دی تا چی تیغواری نو دا استطعام سوال دی توعام شو توعام غختل دا کار دی د سائل او د ملما زیافت کار دی دا چاند دا کوربا دا پرق روح المانی زکر کرده ری او دا رنگی الاشباو و نظائر دی امام سیوتیم زکر کرده ری دا دین ادا خبر معلوم شوا چیو سره پیودا سی علاقه که دی چه آل تا و تل نشتا او آل تا چه دی نو سبل انتظام نی او دیو گیشی نو داغی کلی خلقو نا در روڑهی دا چه دو دا بو مطالبه که نو دا جایز دی, دا دا دی. دا او دا سوال که نره دا جایز دی ها چه داغی کلی والاو نرزان در فاره در مطالبه که او کلی والاو لپکار دی چې در ملمه قدرو که که چرته د څه علاقه باندې وراله چې هغه به هیڅ بار وټلوم نه بل شم نه او هغه به خې د قشان لکه دین توه کی وراله د علاقه دین توه کیه وګنه دین تاکي وراله د توي چرل شپې بالکل د او نه کلی او ترکلي والا انکار وکي نبياد هغه د فصل نه او د سارو نه کې ځان له څه یو او د خوړه په لږه د په ختمه کولو ګناګار چې هغې ناړی نو هغې دا کار نه کو په زورې تو را بیاو. ورشي او پاغ له زانانې دو نه په کې ماته دغلی غنی او ګړ ک نه او خ وغو بیا زهپ از نه چې ددل تې دوته دا خو کلی دی او دلته کور ششته داغ ځای کې چې کمځای کې صی تو وګی او هغه خلک کا کاوډړې سط نه کې او نه در کې اول به توواړې جې در کله او یا چې د هغې باغ ور ش مویې وغه ک دغنی نو ساارونه اوله پیرله پټو. وسری روان دا, دا دا غنا بیان د حق په حق رستا ميل مستيا پاغي حق واخا خو دلته یو بل مسئله استتعام طلب ډوډۍ دو دو دا, دا کار د ميل زیافت کار د چای دا د کوربۍ د دې وجه نه بډې کیسه پرک نشته پوکاو یو مسئله لري دا چې دمړي د کور ډوډۍ خړل څنګه نغورا یو <تصفح> سړې د څه غدل لري زین راغلي او مطلب خپل کور ته نشته د ولته وثار دي او د څه سړې دې چې د دیمړي د خلکو په تسلۍ کې دا جدا خبره ده هغه خو په خودي ساري کزینو د مړي پور ولاله تسلۍ به سو کوي خو جنور خلک دي جنازه او شوانو ار یو د خپل کور ته زي او دا زمون خلک کلانو کې وې چې څومره خلک جنازې لراغلې دي نو یو تمیدتلو اجازه نشته او که کم یو لال ملکه جنازې لوبه نه راغله دا جنازه خپدمړي واغټ کړې ځانو کته اوسمنیو کنه باندې یادگار شوي دا ويره چې څومره دا یادو ساته دمړي د کور نباډوډې نخوره بلکې شریعت دا وې چې دمړي د کور والو د پاره ته تیار امام ابن ماجب باب قائم کړی دی باب ماجہ فی التعام یصنع لاهل المیت باب دې په بیان ده کې چې راغلی دې په بارہ د تعام کې چې دمړی د کور والو د پاره تیار او لشي اوس خلق شی الٹا کړ دمړی کور والو دګونه باندې کې او خلق ته یې کینې ډوړې پکړلې بځې الګا دمړی کور والو د پاره ته په خټه واغې او خروه بیا وایي چې عبد الله ابن جعفر رضی الله لما جاء نعي جعفرين هر کله چراغه خبر دا جعفر رضی الله عنه د مر دا باب امام ترمیزی قیم کړل دی باب ما جاء فی تعمی یسنا علی اهل المید او دا روایت راخلی وی عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه ای چې زما د پلار د جعفر رضی الله عنه د مر خبر چې کلا راغی نو نبی علیہ السلام وی اس نعول اهل جعفر تعاما د جعفر د کور والو د پاره ډوډۍ تیاره کئ فانه قد جاءهم ما يشغلهم زک پاغي باندې هغه ان غلری چې هغه یې مشغوله کلینی ای پریشان دي نو کور کې دوړې پتا کوي بیا بیانو ته وی رسول الله وی دا نو چې درې راځي مال غم <سلام> کوي د جعفر کربډوړې خرمه لکه زموږ مولیان چې وصل تر مړی کور کرا پاتې او باځې چې د غم وړې کې مولا به زرب مخه روان کړي خا الکه د پانه څنګه راغلي په بل راز وی نه نانا په د اوسیو سره مرګ کوي خوشاله یې پدې کوي خو خراپ کوي د مړی کور والاله به کومولاده او ک امیره هوچا وندي د مړی او یا رشتداري نو دوی د اغه د پاره تیارای اضا بنو چې دادر پختور سره دیرا ولې چې بری تاسوابونه ورس بلکې دادا غم راځي دی اغه یې کړه به او بیا مرقات ولالی کی دللال انه یصحب للاقارب والجيران تحیه تعام لاهل المیت دا حدیث دلیل پر خبره چې دا مړی د خپلوانو د پاراو د گاونډیانو د پارا دا مستحب دی چې د مړی کور والو د پارا ډوډۍ په خکی او زمان خلک ټول به د مړی په کور کې غدی له برابر چې خپل سروي ماړکی او خپل کار برابر کې او ډوډۍ ټیم له بده مړي پور لزان راځي. ولازه مو ټول شریك غمل ده. څنګه شریک ده؟ پیسې خو له سره شریکه نه کړي او غمو سره شریکه. جیدا پر له سره شریک نه کا او غمو سره شریکه. چې دچا پلار نه ده رور نه ده لری رشتہ دار دی دا غم نه ده غیر خدمت په کار دی غم والا. غم خودو طول مسلمانانو ده خدا خدمت بسوک خپلوان بے خدمت کې او بور کروڑی او رشتگاو انڈیان دا خدمت کې او ڈوڑای بور کروڑی پوشوی دارنگی بیا امام ابن ماجب باپ قائم کڑے دے باو ماجب نحیان الاجتماعی الاحل المیت و سنعت التعامی باب دی په بیان د دې کې چر... باب دی په بیان د مانه کې چې منر اگله د درا جامه کې دلونه د مړی احل تا او داږي تعام تیار ولا غیلا دا مانه دی او په درې مرض کستاسو سوخیالي خلک کوئی میلمانه ګړن دی او به بیکار ورانی نو دی ګونه پاتې اې دې درې مرض خلک ډیر راځي مخم ډیری خده گاوان خځې ټول راغونډې شي ناستي کوړه نسی اواغیم چې دی ګونه ویني چې کوړه نسی اې ته تاوی او وی بس سوق خپل غم نه ننوي چ خپل دیک دې له خپل غم دېک تل چلواله پلغم دې غم والا باندې پوچ خ اوغي ولا بیا ډوډۍ غانی تیاری ته وګورا اکثر پکې د غم کسان کې پاتې شي ایس رستا غ لانې خپنی شي او پلانې خپنی شي او کور کغ زړه به پاتې شو چېغ ته وک پاتې نه شي او خپل پپله وچ شنیکري والله دا او سره غمېله دا د پنې تووا او خپله وچ شولنیشي د باې ولې نفرې چې غری پلار مړه دی بچې مړه دی روورې مړ د مورې ړهشتهدارې مړه غمونو هموو او لګبانې و منګه د خپل ځانې کار علل کده ته چې واچو هغه ته یو پیاله پلاستک نیولی او د مړي وارثو چې سارو وخت یوڅه کې غنا بیا بلغه پلاستک پیاله ویني نه دلل لاس ور کوه غل لاس ور کوال تک نه ما خام چې نو غریب یو یو ونده ماتې چا مون نو ویل چې دلل یو پیاله په اوس کې را لاس په زمي کم دی ملما سره او خیر دې زبو سيدو نه منګ به تي ګیلہ کو کی زلاله ما ماته خیر ونه الګا نو توله تسلی لته ک توله دینه لته چې اغستا قدر وکي دی وخه دا غی پکار دی الګا الګا تسلی ور پکار منګ په دې ملک مصیبت دار, دار دی چې د غم والا په ټول په دروازه کې ولاړ دی او بتش ملا سنا ملاوي او د څوک خپن شي <ما> نا کو اصل خبر ادا دے چې تبازي وغه سب لاس میلاوي او غلبه تسلی ورکي چې مخه پکېګا او ذات تعالی راغله ما هغه نا مخه پکېګا زر تطور کې ولاړ دی ښه بل شان نه کنو سبا کې او کچا سره د لاس میلاو نکنو پیا بیا پر ما سره لاس نه میلاو کړي ورو توجو راتنه نه منګ د دې دغه فلسفه په یونیو چې دا منګ <متزح> سلزه اوې دوا <ما> لزه نو دوا دلته نه کیږي چې تالته دوا لزه دوا خود دې خودی رو کور نه پرځ مونږ چې رو کو وی کده دارا غینه حق کوي دغه دوا مطلب نره دغه تسلی مطلب دی چې د ملی وارث له وار تسلی ور دی د مړی د وارث نه غم کم کین غم پیغمبر سې واکې ولی وی پلارمرد پهلو ته کې لیکي چې زړه غلې مو وغېرا غلې مو ورخان ناغو وی یا الله پاکه دا اوس ما ولی نو لیدلې اما ته چا خیر علی یو غم نه پشل غمونه د پاس ور واره نو دا که دا غم د نور سې داه پریشانی دی نو راځه واکر دا غم کم کا دمړی پکور کې راځم کېدل مناري او چې خلکو له ډوډۍ بیا پکې څنګه مناري جریر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده دوی چې کون نا نحدل اجتماع اومنګه صحابه د نبی له سلام چې موږ غناله د ممړی کور کې راځم کېدل او سونه متعام او داږي خلق له دعام تیارول مننیاها د ویرنا لکه څنګه چې ممړی په ویر ویر پچونار و دی ما جړه داد چې مو او دا ګنا ده د ممړی په کور کې ډوډۍ خوړل هم ده نویر خون ګنا غنې او د ثواب غنې ادا خره فتح القدير لیکلي لی دي ويكره اتحاد اتخاذ الزيافته من الطعام بانه شرع في السرور لا في الشرور دمړي په کور کې مېلم کېدل او هغه تل ډوډۍ تیاری دا مكروه دي ځکه خلک ډوډۍ ګاني خلکو لا په خوشالو کې او خادو کې تیاری په غمونو کې نام وهي بدعت مستقبها دا قبيح بدعت ده وي سر بدعتهم قبيح بدعت ده رواه الامام احمد وابن ماجه با اسناد صحيح عن جرير بن عبد الله اللہ نواغا حدیثی بیار آوڑے دے فتح القدیر اول جل چلور سو دریوی آگیا دارنگی فتح وی بزازیہ علا حامش الہندیہ اغلی کې ویکرہو اتخاذ الطعام پیل یوم الاول ویدہ اول اور از دا خلق بڈیری ویدو دے گا با پاکو پاکو مکروہ دی طعام تیارا وال دا مڑی پاول اور بیاوی دا دره مرز بانیم خلق دیری کنو سالی سر او پا دره مرز باندی نو بیا چوتیشی دره رزی باغ بیای کلا پخیی چر جمیش پراشی وبعد الأسبوعي أو ورز بعد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم أو خاصو خاص وخاص وقت نكيت مقبرو لخوراكو نورا لول تتقسموال دارنجيو اتخاذ الدعوة لقرات القرآن او دعوة ورکوال، پروگرام تياروال أو دقوران ختم ده پار خلق راجمه كوال جراشيوز من مغلی په سبقوا يوم بدل دوڑا دو تياروكو جمع سوله ها کان را جمعه کولولقر راغااران د ختم دپاره اوڅوکېلاوي صورت عام به ووي یا د صورت عامدلوتو دپاره یا د سر ت خلاص وي حاصل ان اتخاز تو د قراتتل پرآنې ل عج اقللی یا کراه و تو عام دقرت دقران کو وختې تییا راول اول دا مقرروهدي چې تب ک خلکو خورې چې په سب ووایه. نو دا د مړی کور کې تو عام دا مکروح ده دا بیدد ده دی نزانو ساته دو ویر پشان ناروا ده او زمان خطمو دیتا کاروی لیده نو ایس تا تواما احلاها دوڑی او غفت داغی دا حلنا پس اغین کارو کچی مل مستیاور که دی دوارو تا نو بھو مندل دی دوارو پا دیکلی کې یو دی والا یوریدو قریبو ای انقضا چراو غرزیگی فاقاما هونو نیغی کاغی لاران یو دیوال کوغو اراده و چرې پرې وزې نه بيخي کوښښې او ورزيدو تنځ دیو نو دیوال نه چې دیوال نه ښه مخذر عليه السلام سخت دا موسی عليه السلام سخت و سره چې ګوره دومره سپې خلکو چې یو ټیم ډوډۍ درک پکې نه لګي او ته ولوران دیوالونو جوړې نو پتا څه او چې جوڑه او دونخم آخری او خخیصت دیوال که نو پیسی تی ولی نالی، زان لبا پیخ خورا و پور مزیدار، نو دا خبر اڑکی اوڑی دار اوڑی دار خوبا صبر نشو، و تیو وکړه. قال نو موسی علیہ السلام لو شئتک چرتاستا خوخه ویل تاخستا لہی اجران خامخ اغست به عطا پدیوانے اجرن مزدوری ی رجل کی پیسے بره تیارسته وی قال عذاب فراق بینی فراق بینی و بینیک اغه وی dane جدائی زما استاد مینس کے بس ترینزل زلدی پورا شو مار تویو زما کار کے بہ کار نہ لری زردی چ خبر وکمتا پتابیر داغی پ انجام داغی چ تا طاقت نہ لری اغیده صبر اوز با در طور تبسیل بیان کوم خاول لکشتی نشروع که اما سفینه توارا چی کشتی و فکانت لی مساکینه پس واغه ده مسکنان و غریبانان یا مالونه فی البحر چې مزدوری که ولی سمندر کې. فارادت انا عيبها <تصفيق> مفسمه ارادہ وکړه چې زایب جنہ کما غیلارا ولی وکانا وراءهم هو مخد دیتہ ملکون یو بادشاہ یا خوذ چنی ولای کله سفینت غصبه معنی تا ګورا هر روغہ کیشته په چې نوی کیشته بابا روغ بابا په ټکس مقرر کړی <تصفيق> دا هټره نوی دا دا بډېر ګرځري پیسې پیدا ټکس بارا کړی نو ټکس نیمه ولا بچ او دا غریبانا غریبانا داسیو چده بدن باندې مازورو بعضي علما وای دا لسرو نه او په دلسو کې دا پینځه شلو او پینځه سمو د پینځو په مازورې په سمندر کې نمبر په نمبر کولا او چې به سو غټل نو مخام بیا غټول شلو دا روخ کې نه ستوغه به خوړل نو دا یو کیشته یوه دا مدن نو ما ویل چې دا د بادشاہ پټیکس ولګي نو دوی بدوس نه باري نه بیا بسکی مزکمه ته دا تخت ویسټه ګور غریبانا پکا نت لمساکینا او دوی په کې خیراتی وی وړل غريبي دي ټول مردا خدا خدمت مو خپل کله کله ملایوی جنکانو خلقو خدمت کوا په دې نخوارهږي د خواره دې نو دی په ویل چې نن بر دینه په سیوال زمو خاصم غریبینه اینه وانه راستي وَأَمَّا الْغُلَامِ <تصفح> فَكَانَا بَوَاهُ مُؤْمِنَائِنَا دویم <تصفح> موسیٰ علیہ السلام طبیعت <تصفح> <تصفح> برابار شو دا خود کار کڑے رہے یو تخته د بیابی پیو لگی از پرطاوک اشت دی خود بس ټیکس نا دی بچ کر ظلم نا دی بچ کر زکر دی بچ ظلم ٹکس آگی و امال غلام <تصفيق> هرچه و <جاو تصفيق> علکو فکانا بواهو و سمور و بلارداغ مؤمنین مؤمنان فخشینا نو پس منگا یری دو ایور حیقا همان چراوابا چه دیلارا تغیانا و کوپرا پا سرکشی و پا کوپرا ایبا پا کوپرا و سرکشی که مبتلا شیده دی بچی دلاسا نو پس ایرادا و اکلا لمنگا چه بدل کی ورکی دیلار رب دده دوالو ورددنا زکا تن پاک و اقرا او ما اونیز دی پا کې دد نه الله خبره چای وررکي او هغې نهلو الله فس لور ورکه او غلور په یو نبي باندې واده شو او غی له الله پاک بیا د هغې په خاندان کې نوسییکلو وېجدې سابتدل او یا پورې پې غمبران پیداله دومره ن جنی والله الله بیا ورکه. و امال جدار هرچ دیوالو نو دا میسه ننه غو و کانا لی غلامین یتیمین فلم دینه او دا دیوال داغی دو ما شمانو یتیمانانو پدی کلی که خار که و کانا تحتو کمزو لهما اولا د دی دا دیوال نه خزانه دا دید دوارو لارو لسنبال کرده وار چه دا لوی شي دا دیوال بو برزه و خزانه براو باسی و کانا بو هما سوال اللہ اکبر یہ تیمانان خو ملک تیر دکی خو دیوئی چید دی خدمت میں زکا کاؤ چید دی پلار دی نیک سڑے تیر شویو دنیکان و دبا چو خدمت هم ثواب دی او گورسوکی خدمت کی موسیٰ علیہ او و خاضر علیہ السلام میکے وکان ابوهما سوالحا زمان په دی ملکی د بدماشان خدمت پیر خلک کی چیمپیس کی روڈم پہ پوری پیسې کا پکار شي چې څومره کوی چې لکونه پکار دی دره لې ولی چې خان دي نواب دی غریب کوتوي چې سپیټال لزمہ مریض دی او لګیراله راکه وای نه را راس کوئی چې دازما کا خرصو بس مون سره بیا ډیر دی راکه تبه دنواله زما حق اجاره باندې ورکو زما حق او کوي قرضې راکه را راځره نشته غریب په د معشاره کې ی تیم د غریب د نږ سری خالو ساته هر چې وکانه اب همما سوالې و پلار د د نیک بارا د را بکان لوغا شوته وما او څنګه پلارېنیکو غلماې کلې د پورتوب و دی ومنی کو یو نیک سړییر شوو. او یا لصم نیکی نیک سره تیر شو. او دا داغه پا نسل کراروانو. او اوس داغه داغه کلوسی چه و توی دا کلوسون هم لاند درازه که مشومان. داغه خیال این ساته. خان وکانا ابوهما سوالی خان فعراد ربوکا پسی رادا اوکللستارا بو چه ورسیگی دی زوان ایخپلی تا اور او باس ایخپل خزانا ما تا اسطمخ کی ویدو در خکار نسبت اللہ تا کوا چه کار ظاہر که خنی نو زانتا او شیطان تا کوا درې کاری کری کشتی ظاہری که ما تول خکار نخکارا که دکانا نو فعراد کلوی ما ایرادا اوکلان قعیبا ها او د اغاله وجل ظاهری کې خکار نخ کارا کېده مفارض ناتجه می سیږي او د یتیم دیوال جوړول داول نخ کارا کېده مفارض درو کې دا, دا, دا, در دا ربي را دا ده رحمت رحمتان ده رحمت دې متذطر په درفستانه اونې دکتوري مادل در خپل ځان نه زالک ادا تعویل او تعبیر دې ما دا غي لم تستي چې تا طاقت نه لره عليه پاغي باندې صبر اند دو ورا اوستاز ته تعفزه تستع مخکي په بوجو چې <س preciso> دای ولی دا کارونه کړنه تستع تعي کنه او چې کله بوجته کم شونې او تامه کم شوه تستع عليه صبره ويسالون کانزل قرنیں اوستاديゼ نه د دېゼ نه چې دینو سلورمه حصاده صورت تر اخره پوري په دې کې سلورمه شوبه په بارد ذلقرنیں کې او بیا تهویف اوخروی او بیا ته ته نتیجه دا تر اخره پوره و بیا ته تمه تر اخره پوره خاجي و يسالونك عن ذوالقرنین تاسو کې استان په بارد ذوالقرنین کې قل ساتلو علیکم من ذکرا وای زرد چزبول ولا ما پتا سبحانه من هددن ذکرن س ذکر ذل قرنین سوکو خو <سوکو> اول د دینه مخکدا یو خبر واورای واقعاده خازر علی السلام مخک 13 شوال اوس دا, شوا. او دا خازر علی السلام جون دې او کمر دې دایو دا خبر اکو نو باز خلق وای چې خازر علی السلام جون دې او سمندرونو بغاړه ګرځي او خلقو تلاره شي چانلارې روکې او اینا کي ادارو چ په دي غټه غته کي دوکي نشته جدا بوته چا ویلي دا نه کي ترنه چې د سرلاس پلاو کي نو دې بدا غټه غته ګوري چړبوکه بګیښتاو کنه ولی چې په تهم شي کی چې تپه چې تداغ په تداکه ناراضه دلاکي حضرت علي السلام چته نه نو دا په زول دي تفسيری بحر المحيط لکي والجمهورو على انهما تا یو خوا یو قصبه یو یو خوا جمهورینو قول د جمهور موطابری جمهور علما وای چې ده مړ ده تفسیر معارف القرانم دالی کې چې جمهور وای مړ ده تفسیر قرطبی کې ذهاب الجمهور من الناس الا ان خازرا متا صلی الله علیه و سلام جمهور دته ذهاب کړی ده چې حاضر علیہ الصلاته والسلام هغه وفات ده بوخوی او بیا قرطبی وای قلت و الها ذا ذهب البخاری او واختار ال قاضی ابن العربی دا قول دا امام بخاری په निजाम غورا ده چې حضرت علی السلام وفات ده او ابو قاضی بکر ابن العربیم دا غورا کړي ده او بیا تفسیر روح المانی لیکلي ده دا امام بخاري پر بارکی وستو ایلال بخاری یوان ہو دا امام بخاری نه ددې په بارکی تپوسو کڑے شو وعن ایلیاس سین او د الیاس رحمت دا ایلیاس رضی علیہ السلام پر بارکیم تی تپوسو شو چې آیا خاضر علیہ السلام او ایلیاس علیہ السلام دا جوندی ری حل حیان آیا دا جوندی ناغویل کیفه یکون هاذا سرنګ به دا ژوندۍ پاتشي او ویلو نبی علیہ السلام د خپل وپاتنا لا یبقا لراسل می ا ممن هو الیوم لا زہر الارض احدون وایچننکم خلق ژوندۍ دی سل کاله به پدکه یوم سل کاله باد ژوندې نه چنن ژونديري سل <سؤال> کاله باد بادامړې نور وب پیدای نو چاغه وخت ژوندیو نو څنګه سل کاله باد بیاغه ژوندې ولی نبی رسول الله دروغه یو دارانگی, دارانگی مسلم شریف روایت ده نبی علیہ السلام ده جابر روایت ده چې نبی علیہ السلام د عمر نماز کې ویلو مامن نفس منفوسا یا یاتی علیه میاتوسنا مشتا د یو ساغستو الانفسو چې سل کال په تیرشي او چې هغه پدغه وخت کې جوان دی نو دی حدیث نه معلومه شو چې جوان دی نه ده دارانگی الله وی وما ما جننا لبشرن من قبلک الخلد ندیګر ظلمنګا د یو باندنه مخکي ستانه امیشګری د دې آیت په وجا باځه علماونو ته تاسو شو ما غوي چې نه د ځندې ځکه چې الله نبی ته وې ستانه مخکي ماشالا امیشګری نه د ورکو نه څنګه غلا ورکو اوداننګ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تپوسو نه وې تاسو شو چې دې ځندې ویغه اور طویلا چې کده ژوندې وو نو چې نبی لري زنام 40 کله په بدر کې صحابه او کافر سره جنگېدل نو دې جنگلې ولینره ولی الله انبيو نوادانو هغهسته چتا سوبر د باندې ایمان راوړی لته لتومنون نبیه ولا تنصروننا په دبا ایمان راوړی دبا امداد کوي نو د دین دا لمه شوا چې حضرت علی السلام مو پات دیوګ بحث امام علو سره علما نه کیږي سمرا روایت چې په باره د حیات د حضرت علی السلام کی دی اگر ټول روایت ضعيف دي مشهور روایت داري وې چناویرې سلام وفات شو نو اختلاف په کې راغې صحابو کې جدل غسل څنګه ورکو انو جام بغیر جام جام جام جام جام وغیبی وغیبی جامو سره کبغیر جامو وې غیبی اواز وشي چې جامو سره ولا غسل ور کوي دا حضرت علی السلام نو دا غیبی اواز شاوېږي چې حضرت علی السلام دا حدیث شته دا روایت دا بزعیف دی او کمزورې دی پدې باندې ابن کثیر چې د نو اغیرت کړې ده او هغه چي اور روایت هم پکې صحیح نشته المنار المنیف کی علامه ابن قیم لیکلي دی چي اور روایت هم پکې صحیح نشته تول زعیب دي چکم په حیات ده حضره علی السلام دی خجی اس ذا بلا مساله تاسو کې استان اپ بارد زل قرنین کې د زل قرنین په نوم باندې ډیر خلک پیر شوی دي خو مشهور چده زل قرنین په نوم باندې اګه یو ت وی لیکي زل قرنین اغازل قرنین چې هغه تا فلسفي وای مخدونی ورتوي دا غزل قرنین دې چې دا د عيسا عليه السلام زمانه تنځ دې ترشهو د ریسو مقاله مخکې دا غنا ترشهو دې دا زل قرنین چې دې دا مشهور فلسفي دې مشرک د دنیا نه تللې دي کافرو دی نه دي اکثر خلک دې تغیا دا نه دي قران چې کوم زل قرنین یادې دا ډېر په خاطر شویلې دا د ابراهیم علی سلام سره د په هغه وخت کې چې هغه ثواب د بیت الله کو دم تواب کړې او دا غ زل قرنین دې چې دو وزیر حضرت خزر علی صلاتو والسلام ډېر مرخاو نه مو او خازر علیہ السلام د دو وزیرو او دا مؤمن دی مسلمان دی موحد دی او دا غدویم زلقرنین چ دی اغه بیا کافر او خو بدستور او عبادت کو او د چ دین نو د موحدونو دا د ابراهیم علیہ السلام زمانه ته نږدې تیر شوی دی تاسو که استانا په بارد زلقرنین کې زلقرنین کې زلقرنین ور تولی وای سو کوی دخ کرونه شیو سو کوی د د مشرته او د مغریب سفررونه کړی وڅوک دی په د دواړو طرفونوواې وړ د د سر سر خو پټولوېښستهتهوج دا ده چې د د مشرته او مغریب سپارې پرې وي نو ځ کې تزل قرنینوي چې کم دی کنور نړو ب د هلته رسېدللی او کم دې کنور را خته هلته رسېدللی دا مسلمان بایدشاو په ټولو درې حکومتتو. وایه زر دچوبل ولم تاسبانی ددینا ذکران یاداش ذکر او نصیحت مینا مکن له فیل ارزو یا کینر منګه زې ور د لار په کې او ور کړو منګه کل شین سبب دارش نه ضروری سامان چې کم ضرورت وو د بادشاہانو اغم ور کړو فاتبا سبب پر روان شو په یو لاره مغرب طرفتا حتا تردیزا بلغا چکلاو رسید. مغرب شمس زید دو بیدو دو نوارتا. وجدها نوی مند دو نوار لره تغروبو چو دو بیدو. فی عین این همی آب یو چینات کتو رکید خطو. اوی مند عندها داغی سر قامن یو قام. روانو سپری کهو. او داس یو زید کهو رسید. چه دا ویلی په جنور پا یوچینکی او سوال دا ده دا نور دا خود دی دنیا نم نوی ده نو دا څنګه په یوچینکی ڈو بیده دویم دا چه سین سوالا ہوئی چه نور پا چنو کنو ڈو بیگی او اقل دا تا کازا که بلکه اغی خدا ہوئی چه دازمک و او نور پا خبل زید ولی که نور دو بیده و ختمه دد از مکینا نو بیان خوب بپر طول دنیا کی پی یو تیم بانی رناو پی یو تیم بتیارو وز دلتا چه ده نو رنا را انوار ده نو داس ملکونه ده چلتا با استقاطوره شبی نو داو اس آل تا انوار نیشتا و دلتا انوار او چه دلتا شبشی نو آل تا بیاغیوی زمون بس لس بجی ده و زمون یو لس بجی ده و دولس بجی ده و دار نور ولار یال د دې آیت دا ماننه ده چې دا انورګینه بالکل په دې جنا کې ور دوب شو وجده هه ماننه دوه مده او د دې داسې مثال دی ان دې روانو دمر لره ورسېده چې مخکې نوري بیات له نشو ولی نوري وبشره شو زه دا غوچا لا قبيله د ولوند په لاره <misterisation> نور مخ کې وبشرو شروع وبچشرو کې دینه داغې نه مخ کې دا جبا غو نه راشي خاطي او جبير راشي نو دې چې نور مخ کې نشوټلې نو د مازیګر ټین کېل تر ازیدلې وو نو نور مخ کې خټلې نشو نو چې تل نو نمازګيري کې د نور چې پریوزی وکتا تاسو خیال کړی چې زمنګ دی یکلی کې مازیګر کې دی خو غوري نور تا نو تبوې چې بالکل ځلبې پالا کوي ازمنګ پدې چونترې علاقې باندې نور څه شو دلته شو دغه خلک چې وته ګوري نو هغه وای چې بس دغه میصاف ولا به دغه ځکه به ډوب شوي چې مجلبي ولا چې بیا چې هغه ګوري نو هغه وای کوړي کې به بس بالکل ډوب شوي چې هغه ګوري نو هغه وای نو خار کې هغه وای چې مخ کې پبو کې پبو وای چې په غور او دا بسې تول کې دښ شانښتایي نو د سړي خیال داري چې د بیزې ناخوا دانور ډوب شو هغه ځکه کې ډوب نه ای هغه چې نو ما هغه چې سونه زم دښ نو دا نور ان دا غځې کې دا غې غرانانو رختمه دله نو دا غ په زهن کې داラル کې جدا په چینو او نور نور په چینو کې نور ډوبېږي یاد شو دا قرطوبي دا توجی کړه دا ها اتا ایزا بلغه مغرب شامسی، ترده چکلو را سر زیدو دو بیدو دنورتا، وی من داغی لرا چی دو بیدو یو چینا در خطوکی توری خطه گی، وی من داغی سر یو قوم، منگوی ازل <سؤال> کرنینا امان تو عزبا، لا قوم مشرکانو، یا عذاب ورک دیتا سزا و لورتا، او یاونی سپده که حسنا نیکی، یرا خخ برا و سر جاری که نید دین پی اومانا اغوی اما منزول اما هرچی اغا سوگ ده چه ظلم اوکتا و ده شرک نوابخست نشو پا زرده چه عذاب بور کومنگ آغتا بیا واپس بشی دیخ پل ربتا نوازاب بور کده تا عذاب ناشنا و اما من آمان هرچی اغا سوگ ده چه ایمان را را و عمل اوکتا نیکتا نواغده پار بای بدل خیستا او زرده چیوبو ویومنگ آغتا د کار ز ثم تب سبب روان شو سرا د سامانه مشرق طرف تا حتى تر دې ځه بلغا چیکلا یا ثم تب سبب روان شو په مشرق طرف تا تر دې چیکلا ور رسیدې مطلب عشام سو زید را ساتو دن ورتا وی مون دا غینوار لار چې را خط پيو قوم لم نجعل لهم جنوا کہرز ولم داغیده دا पारा اخوا داغین استرن پردا مشرف, مشرف طلل او چاله تا ور رسید مخ کی بیانوری وبوی نور بیانه شوتله نو بس چنور بره کاره کید نوال تا خیر کی قوم بالکل په بارډر دو چي اغه د سيو چې داغي آبادی نو علاقه شګړولې وا پي کی آبادی نه کید چې آبادی نه کید ونی په گداسه نه وین اواغه زمانہ کې تمرا چر تک اسبابو نو سا او جامعه و لباسم دنبرانو را نو آغی غریبانانو بدا سی کول کرتو بیلی دي چې سار با نور راخ شو نور خوبا تیزو او دا نو سپور بنا و سبل شه بناو دا سی پڑا گا نو آئی تا دیر تکلیفو نو آغی با بس آغا سمندر کله لکر سارو پراتو آر وقت با آغی کلام بل آغی وقت پوری بسمندر کیو چه دا نور بزائل شوا بوای مبیا بغیر اوط نقل هوای جو خپل هوای جو کارونه به لټاو ولي سپردنه ودن ده پچګي دوکان انو زه قرنین هغه زيتو ور وقت احدنا بمال ده خبره التمدا <سؤال> سے کارو کو ورې قیمان راړی خ او خدا او کنینو در کوو هلته نه بیا روان شو پهتههقی سر را ګکو منګغ چې دا غسرو پخپل خبر کې سبا سبا به بیا روان شو په بل اللار حته ترې پورې ااضبل غبی نهسط دی نه چې وور چې د می د طور فرو ته دطور ډی ررکته وجدده مندونې هماوي مندل اخوا داغې نه قونی او قو لا کادونه ی پهونه چې قریب نه چې پوه په دا زادول مسیر لیکل دي چې اټواسې بوایي دا دو غرونه دي دا ارمنیا او د آذربایجان په بارډر باندې او بازه علما وایي چې دا د ترک نه اخوا دا چې دینه دوه غرونه دي چې دا ترک په اخري بارډر آغاز کې وو نو اغه ځکه یو قسم مخلوق ده د انسانانو نه اغه ته یاجوج ماجوج وي دیل ته په فسادونه کول الته چې دیور اسي سخلکی ومندل دا غیر نه اخوا لا یکا دون يفقهون قوالات نشین او چې پښېوې په خبره نه یې چې په بدلا و ازل په جبا نه پیدا ګوره دا معلومه شو ازل قرنین عالم الغیب نه دی د قوم په خبرو نه پیغي بادشاہ دی ډیر لوی ولي دی لیکن د خلکو په خبرو نه پیغي قالو هغه وي د وا ترجمان په واسطه یو کسي یو کته ترجماني کول د خبره به هغه ته د هغه په جبا کوله د هغه خبره به د ترته په جبا کوله نویل آگه ایزل قرنین آئیه چنن یا جوج و ما جوج فساد که انکی ریزمکه که ایوگر زمانگتا ده پارا سب تکس پدی چه تاوگر ده زمانگو په پا مینس که بند مضبوطا یه ری جی مانگ یا جوج ما جوج نه تنگ را گلی یا جوج ما جوج ده دل تخل کو بلا کسی جوڑی کری ری وی دادا سی خلق ده چه دمرو دگ دگو گونی ری چه اغای او دا کی گینو یونو تلائی جوڑا کی او دا بلن کمبل او زامان را خورا کی یا سریعا یا سریعا خان او سکل سنگه کسی او قل دا پزول خبری یا جوج او ماجود چی دا مفلوق د انسانان دا اصل که دنوح علیہ السلام دری زامون ها هام سام او یافس سام چه دا دا عربو خاندان چې دین دا غو ولادت کې دا عربو پلار وو او هام چې ده نو دا د سودانیانو پلار سودانواله او یافث چې ده نو دا د ترک مشرانو پلارانه کې راټو علماو لیکلری بازه عالمانو شیدای یاجوج ماجوج چې ده نو د ترک په مدد ده د نسل د یافث نه ني چې کوم د ترک لارو د غیده نسل نه د یا جومه جو چېنو او دته د ترک تو ترکې ځکهي ځکه چې دا د نه خوا پاتې شويدي والله بعالهله خبار حال حال دا جومه جووج انسانانو او دا د یا پس په اولات کراتل خوشریانېي. د دې فساد څوم چې مبسدونه په ارض یاخه فساد داو چې د دې بنی انسانان به خورل څړي خوارل... خورشه وته و وسم داسې خلق شته چې غریب انسانان وګخ فری دا موریدلې دې پته خورته نشته خدا می اورېدلې دې د باز خلکو نه چې غالبن چينواله یا ډول دې ته چمرګره پلاره مرشینو بزګوی خو ویراسه بس صليخه کي اس مړ مړ دي نو وي خو ځان او دوي چې دا ډېر خوګ دي انو باز خلک ودا سي چې وسم پوری او مخ کې اوکاز نیولو اګه څه د نو بلا خلک وځلی وي ته سکه اغه ال دا زماده دې اغه خټه راوړه په رمه نت کې راغلي نو دا سي کسان وي نو دا کسان چې نو دې هم انسانان به غړل نلوی پساد داو او یا پساد داو چه دیبه د مسلمانانو سر ظلمونه امدعامو خلقو سر ظلمونه کول مرگونه بیک کول ساروی بیتی پتاول غلاگانی بیک کولی و نور رانی بیک ویلی جیدی خلقو بچ که دا اییګرزو منستا د پاه ټیکس دا چې اوګرځې زمنګ دې منځ کې بند مضبوط وغ چې طاقت را که دی ما ته پای کې زما را په غواه دی تاسوونه ټیکسونه نامله ام دادو کې زما ب قوتې په قوت د سړو باندې سری دا ل را کې زه زه خو وااضې راغلیعمل مځې خو نه شم چې را نظرداد نهکنې او به ګرځو مستاسو دځې په منځ ک من مضبوط باند مضبوط دی واله نو تاسې کار یوکه هغه واخکه خان د اوس په نبلا کو او هغه ولګه ول دیوال په شکل یې ول لپاسه مکمل بهر دیوال ورسید بیا یې اوس ماله تانبر اورای پاغه باندې اور بلک چاغه اوس په نتک سره شو بیا په تانبه د پاسه نو هغه تانبه به چې بيدا نو هغه په دې सुरू सुरू کې دې روانو روانو کې ورننه وته لا نو دا یو بلیک بل بلاکس را د اوس په نسکره جوړ کړو به نو چې ووټ شو کلا او هغه داغه ختم شو نو هغه نه یو لوی او چټ دیوال د اوس په جوړ شو نو داغه دیوال نو یغی سورې کولې شي او نه پراورېدلې شي ځکه ډیرو چاته او ډېر پلنو. خا آ ته نه راولای ما ته زوبرل حدید ټوټې دوس پنې حتا تر دې ایزا سا و بینه سودفېن چکلې برابر کپمې د دوالو خورونو کې قالن فوخونو پپکه وکي حتی ایزا جالهو نارا ته دې چکلې وګرځور انزور په شنه صورت وی وی راولای ما ته اوفر غلې هی قطرا چټوي کم پدې باندې تانبه ویلی فمستطاع او فمستطاع په دې باندې طاقت لري اي زه هارو چې ورغېږي او نه بده طاقت لري هغه د پاره نقبادو سړکاو له نه د پا سر راړی دی شي دکه دومره اوچ پهند کیي او نهې سری کولی اغته د رحم درب زمان او کله چې را شي واده درف زمان او په ګرېدي لره دک کا ټوټ ټوټی او د واده درب زما حقاطررک نه بعض هم یوم ان یمو جو فيې بعض نه او پر بهدو منګ بعضهدي پهداغې و کې چې چپې بهوي په بعض نورو کې دا یا جوج ماجوج یا دا عام خلق, خلق, خلق وکیب والی چی پشپیل ای او راجانگو کدی په جمع کولو سرا او پیش با کومنگا جهنم پا دا غیر از کافران دا پارا پا پیش کولو پیش کولنا مراد ظاهراول کارا بیگو تا اغا کسان چه ویسترگی دا غیر پا پردکی زمان دا زکرنا او اغیر چه طاقتن لر سما د دا و ردود قران افاسب اللذین کفرو ایت تخیزو عبادی من دون افاصب الذين دیک زجر دے بشرک ائے گمان <سلام> کوي اغه کسانه چې غیر کافران دا چې نس یې عبادی زمان بندي ګانو زمانه ما سوا اولیا امداد ګران او دوستان وګوره دلته خو عبادت راغلی دوستان خو نه دی راغلی د نیک بنده عبادتوم <سلام> شرک دی ده دا ګومان دې چې زب عذاب نو ورکو ولې و نه ورکو یقینا مو تیار کړل دی جهنم د فارده کاپیرانو زید مل مستیا ولو اي حال <سؤال> نوب بي اوكم اي خبر را سر بالاخرين اعمال تواني عمل والا باندې الذين زلصيهم اكثران چې برباد دي دغه کوشش او عمل هو ژوند دنیا کې او د عمل د يحسبون غمان کوي ان هم يحسنون صنع یقین اندي کيس استقرار ډير خلک دا سيدي مشرکان بدعتيان چې هغه عمل دلته نه برباد دي ولې سنت خلافي او داغه دا خیال چې مونږ ډېر خکارو کوو الله باجر راګي اولایک الذین داغه کسان دي چې کپرې کړلې پیاتون دربط دیو په ملاقات داغه پس برباد دي اعمال داغی قائم بنو کوم د دې د پاره پرځ د قیامت وزن ان ولی به تول نهی زکه چې عمل یې نشته کنه او یاداره چې د دې د پاره د پیدې به تول نهی ذالک جزاهم جهنم دا بدل دا ده ده جهنم پا سباب دا غیر چه ده او نیولی و زمایتون او زما پیغمبران پتوک و سران و زیره یقین ناگه کسان چی ایمان راوڑه ده ملونه این کردی ده نیکا ایبا دا غیر پارا جنتون دا پردوس و نو زولن میل مستی ها پا جنتون که اعلی د دا پردوس ده نیرونا دا جنت دا غیر نرا نو دا اعلی مقام الله ورکی همې شوي دی پې کې نو بغوارې زې دا غې نه هی بل <سؤال> سره پتا وړې دل اول لوکان الباهر رد شرف العلم وایې ک چرتوي سمندر ک چرتشي سمندر مېدادن سیایې لیکلمات ربي د پارا د نکلو د کلماتو د رب زما د کلمات مانا معلومات چی تک معلومات دی اغری کی یا کلمات مانا سپتونا در رب زمان در رب سپتونا لی کی نسمندر با پسیائی که اخلاس شیخو در رب سپتونا بخلاس نشیخ او در رب معلومات بخلاص نشید لانا فیدال باہر خام خا ختم بشی سمان در مخ که داغینا چی ختم شی کلمات در رب زمان اگر کراتلو کمنگا پمیسل دده مددانور زیادی او دل تا سوی صورت لقمان که سوی او بر لقمان ستائیس صورت لقمان یو اشتم سی پارا آیت ستائیس و ولو انما في الارض من شجرات اقلامن والبحر يموت من بعد سبات ابهرن ما نفدت كلمات الله الله وي ولو انما في الارض من شجره ايا جزمكيني دبننا اقلامن تلمنا طول الدنيا داوني سيدنا ابو سمر قلمونه وجور شي ته سوچوکا وته د دیون نه بل یو شینه جوړیږي کارخانه لې لګې او ته څ قلمونه ته او د ټوله دنیا د دیون نه قلمونه جوړ شي او د سمندرونو نه جوړ شي سیاہی جوړه شي او دا سمندرونو اخلاص شي من بعده سبات او اب هر د دی نه پس وو سمندرونو نور واستې شي نور پیدا شي اغه ومخلاصي وو کناید د کثرت نه ډیر پیدا شي اغه ومخلاصي همانه فدت کلمات الله خلاص بنشي کلمات الله یو معنا معلومات الله دوی کلمات الله اغه مواعظ و نصحتونه د الله یا صفاتونه د الله یقینن الله دې غالب حکمت والا او سمندرونه نور راو شي د ټوله دنیا ونی قلمونه شي بیام د الله کلمات نخلاصي دمر د لوی سپټونو او د لوی علم خاوندې اگر کراتلو کومنگا په میسل ده ده ما دادازیاتی دا نور نفی دیل می غیب اوائی اقینانز باندائم استاسو پشان وحی کول شماتا یقینان اله استاسو ده اله یکی او چی اللہ لے فسوک چوی یر جو چی ده یری یعفیدہ ساتی لقاء ربی ہی ده ملاقات دخپل رب فالیا عمل عملا صالحا فس عمل عمل نیک ده قرآن او د سنت برابر و یوشریک وی عبادت ربی احدہ او نه د شریکې په عبادت د رب خپلوانی او چاله را اې څوک د الله په عبادت کې نه شریکې نه د شرکې جلی کې چې غیر الله له او نه د شرکې خپې کې چریاکاری کې روح الmani په دې ځای کې لري وایې پدی کی دام داخلي چې د امر او پسې په اجرات باندې قران لستې کیږي وای نه د قاری صب سواب کېږ او نه چې د مړی کېږ لا په دی کارېې راځ نو دا خلک په دی موصیبت مختلفلا دي او خلک د دی نه نخبرورې دي په دیځ اغلیې نه د شیک پ بعد د خپل سره هې چاله نه کې را وړه ی سووک د الله په بعدت کې نه شری شي نه انسان نه پیرې نهپل شي نه د ش کې او نده د شې خفی کوي. او صورت کی غیب و صورت کې نافذ الم غیب او پسلو ورو واقعو وګوران عالم الغیبی او الله دې اصحاب القهب د ټوله دنیا لوی اولیا لیکن د خپل ځان نو خبر چرا پاسی دلی دی نو کو سو کوئی یو اعظم تیر کړی دا سو کوئی ني ماراځ او الله وینه د پاسا درې سو وختاله ودې د ځان خبر نو وګور رسول الله سلام ته سبا دال خبر نه ده الله وی ولا تقول ان لشیئ اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله موایا جداکار و سباق کو مگر انشاءاللہ مخ کی وایا او ګور موسی علیہ السلام د حضرت علیہ السلام په کارونو پیږي ارو وخت اعتراضو نه کوي او هغه توئی چې وما ما فعلت وان امری اخر کوي ما دا کارونه د خپل ځان نه وکړي ماتا لاوی نه وي او ګور زل قرنه نه د ټولي دنیا بادشاہ او ډېر نیک انسان مسلمان موحد او هغه چې د قوم په ظاهری خبرو نه نمعلوم اشو چې عالم الغيب اغه صرف يوالاده واخر تاوان الحمدلله رب العالمين الحمدلله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علی خیر خلقه محمد و علیه و اجمعین یا الله دا درس مونږ ته په کولن قبول کيه او الله ته بخیر او عافیت سره تکمیل تورث الله تم موږ درته صحیح ویلو دی مرګ ورو ده صحیح ستک توفیق ورکي سمره ناري ناراضي زنه ناراضي سمره ډري زینو کی اورینې دې اوري الله ټول لاجر ورکي ډیر مرګري د دعاګانو درخواستونه را لېږي بعض وخت کی زمنګم ایرشی بعض وخت کی دعا پټو واړو دعا وکي چې سمره بیمارانګي الله دې ټول شفاء ورکي پرون یو زنانه ټلیفون کړهو داغي میر نواس سیر سیر سپلوردا او هغه مخکې نماز وروه زمنګ شاگرد دومره لیکن سر پر تکلیف کې وسوم غریب اپراته ده دعا اور ته په چې الله پاک له شفاء نور چې سمرناري نو ځنا نبيมารان دي په کورونو کې دي په اسپاټالونو کې دي نو یا الله ټول بيماران له شفایي کامل عاجل ورکي چې کم قرضدارانو دي الله غي دا قرض نو نخلاص کړي کوم بے کسب بے روزګاری الله غي د ترڅ کې کم دشمندار دی اللہ داغی دا دشمنی پورور ولی بدلی که، دی کلی او دی گاوند دا خلق، دا دی علماء و طلباء و دیر خدمتون اکی، اللہ دیل دا دنیا و داخیر خیر, خیر ورکی پا کورون و مالون اولادون اکو لدیر خیر ورچواد. کم خلق چه اللہ زمون سر امین اکی دا استاد تین دا وجن من سر امین اکی اللہ تو سر امین اوکی، اللہ دنیا و اخیرت خیستہ کیا و اللہ در قسم مشکلات و پریشانوں نے محبوس کی سمرہ مسلمانان وفاد دی اللہ دا غیطول و مخبرت نصیب کی سمرہ جوندی دی اللہ غیطول و تبخبل دنبانی صبر و استقامت نصیب کی اللہ زماندو طول و اخیر خاتمی خیستہ کیا و طول و تجنت پردوس نصیب کی واسواللہ اللہ تعالی اللہ خیر